Mimi nataka nichukue njia tofauti kidogo. wanakwaya si kwamba siwapendi, lakini ninawiwa kufanya jukumu lingine kwa kushirikiana na washiriki wote tumalize hili kanisa. Kwa hiyo mara nyingi nimekuwa na changamoto mbalimbali. Mbali. Na mimi na kanisa langu magomeni ambalo tunajenga jipya. Lakini hapa nyee hamna hata kanisa la kujihifadhi la kwanza. Hili ndio la kwanza, si ndio jamani? Kwa hiyo mna sehemu kubwa sana ya kufanya ujenzi huu wa kanisa. Kwa hiyo naomba mniombe kwa kile ninachokipata basi Mungu anisaidie nitakuwa natoa kila mwezi kwenye mshahara wangu kwa ajili ya kanisa la Makoka ili muweze kumaliza kanisa leno.